בקשר למדיטציה, שאתם זוכרים, זה חשוב לא פחות מהתיאוריות שאנחנו לומדים. בעצם יש, אני אעשה את זה בקצרה, כי זה לא הנושא שלנו, אבל אם אתם יכולים כאילו לשים לב בזמן המדיטציה, זה חשוב, יש כאילו כמה שלבים בין המצב של, נגיד, של מודעות טהורה, והמצב הלגמרי הפוך. אז נתחיל קודם מהמודע... מהמודעות החוצה, ואחרי זה נחזור בחזרה. למודעות הטהורה, בואו נעזוב אותה, כי קשה לדבר אליה. אבל בעצם השלב שבא אחרי המודעות הטהורה, זה אה, השלב שבו אנחנו, אפשר להגיד, מודעים למודעות, זאת אומרת אנחנו נמצאים בתוך המדיטציה ואנחנו יודעים שיש משהו אבל הדבר הזה הוא ממש לא מוגדר וזה בעצם במילים אחרות זה שקט מוחלט, פשוט יש שקט אבל אנחנו חשים בשקט וזהו רק בזה, השלב שאחר כך זה שאנחנו חשים במשהו שהוא נוכח במודעות כמו למשל הנשימה. זאת אומרת אם אנחנו עכשיו מרגישים את הנשימה, את הנשימה עצמה, ובעצם בינינו ובין הנשימה אין שום דבר, אלא זה רק כאילו אנחנו והנשימה, זה השלב הבא. שכל דבר זה יכול להיות נשימה וזה יכול להיות קול וזה יכול להיות גם מחשבה בהסתייגות הזאת שגם הנשימה, גם קול, גם מחשבה אם אנחנו רואים אותם בתור דבר שאנחנו לא מנתחים אותו ולא מזדהים איתו אז זה השלב הזה, זאת אומרת שאנחנו באמת נמצאים במציאות, יש איזשהו מושג למודעות שלנו, אבל אנחנו במגע ישיר איתו. השלב הבא, זה שאנחנו מתחילים לתאר את מה שנמצא, זאת אומרת, אם אני נמצא ממש עם הנשימה, ואני לא קורא לה נשימה, אז אני במצב שלוש, כאילו, אם אני קורא לה נשימה, או שאני מתחיל לחשוב עליה, או שאני מתחיל לדבר איתה, או שאני מדבר עליה, זה כבר שלב יותר רחוק מה, מהמודעות הטהורה. ובעצם השלב, אפשר להגיד, האחרון, זה מה שנקרא פאפנצ'ה, או פראפנצ'ה, תלוי אם אתה מדבר סנסקריט או פאלי, שזה בעצם, שאתה נמצא רק במחשבות, זאת אומרת אתה בעצם ניתקת מהמציאות וזה הרבה פעמים זה המצב שלנו, זאת אומרת בחיי יום יום, אני פשוט נמצא במחשבות, זאת אומרת, אני נלחם במחשבות, אני אה, אה, יוצא להרפתקאות במחשבות, אני נמצא במקסיקו, אני, אני חושב, אני חי איזושהי סיטואציה שהייתה לפני חמש שנים, אני נמצא במריבה שתהיה בעוד שלוש שנים, שאין בעצם קשר ביני ובין המציאות, אני במחשבות. אז שוב, אני מתחיל את כל הסדרה הזאת, כאילו עכשיו, מבחוץ פנימה, ואני חוזר שוב פעם, אז יש את ה... לחיות במחשבות, זאת אומרת, ואז... אם אני הולך ויש מולי עמוד, אני אתקע בעמוד, כי אני נמצא במחשבות. אני יכול גם לשבת בשקט, אז לא יקרה לי כאילו שום דבר, אבל אני לא נמצא פה, אני נמצא במחשבות, זה, זה המצב שלי. שלב אחד יותר טוב, זה שאני מודע לדברים שקורים במציאות, אבל אני... לא נמצא בקשר ישיר איתם, אלא נמצא בקשר שיש ביני ובינם איזשהו תיווך של מחשבות. זאת אומרת, אני רואה דברים, אז אני קורא להם בשם, אני מנתח אותם, אני אומר אם הם טובים או רעים, אז זה דברים שנמצאים במציאות, אני לא נמצא רק באספאמיה, אבל אני נמצא במציאות, אבל מה שנקרא one removed, זאת אומרת, יש לי עוד. וזה הרבה פעמים המצב שלנו, גם בזמן שאנחנו חושבים שאנחנו מודעים, זאת אומרת, אני עכשיו מודע, אבל ביחד עם הדברים עצמם, יש גם, אתם מכירים את זה, שיש, שרואים סרט ורואים את גרסת הבמאי, זאת אומרת, אז הבמאי מסביר, אז העמדנו אותם פה, בשביל שזה לא יסתיר את זה, ושם הרקע יש איזה כתם אדום, כי אני רציתי שאנשים יתחילו להסתכל לשם, וחשבתי על זה שבאפיזודה, זה גרסת הבמאי, זה הרבה פעמים, גם כשאנחנו כאילו מודעים, זאת אומרת, אנחנו עכשיו הולכים במודעות מלאה, ואנחנו כל הזמן מתארים גם מה שאנחנו עושים. זה יותר טוב מאשר השלב שהם נמצאים בכלל במחשבות, אבל זה עדיין שלב... ביניים, ואז ישנו השלב, כמו שאמרתי, שאנחנו והדברים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים, יש דברים, קורים, ואנחנו נמצאים איתם. אם אני רואה משהו, אז אני רואה אותו בלי פרשנות, בלי שמות, אני ממש נמצא איתו, ובמדיטציה זה אם אני מצליח לשים לב לנשימה, ואני ממש רואה מה קורה בה, בלי פרשנות. פשוט אני והנשימה. שלב אחרי זה, זה כבר שלבים קצת מתקדמים, זאת אומרת זה שלב שאני רק נמצא עם המודעות, שלמודעות אין שום מושג, זאת אומרת אני שחררתי את הנשימה, אבל אני עדיין מודע, אני לא נרדמתי או משהו כזה, אני מודע זה שקט מוחלט, זה הצופה, פה הצופה, בקודם הצופה נמצא יש את הנשימה ויש את הצופה. פה הצופה נמצא בלי הנשימה, רק הצופה. ובסוף גם הצופה הולך לצאת לחופש, אבל זה לא ככה מעניין. זאת אומרת, זה, לא, זה מעניין, אבל זה לא ככה חשוב כרגע. אז זה הצופה, או שהוא נמצא לבד, ורק הוא קיים, או שיש לו איזשהו מוסר. עכשיו, הדבר שהכי מפתה אותנו כאילו, זה באמת המחשבות, שהן כאילו לוקחות, ב, ב, די בקלות, את תשומת הלב שלנו, והופכות להיות מרכז הבמה, כאילו, אנחנו, ואז בלי להרגיש אפילו, אנחנו כאילו עוברים לצד שלהם, ואז אנחנו בכלל מתחילים לרחב. אז זה היו כמה מילים על מדיטציה. אם למישהו יש איזה שאלות, או על מדיטציה או שלא על מדיטציה. אם הייתי מבינה מה אתה אומר, הייתי מבינה. לא, אני חושב, מה שאני אומר, לא, לא, לא, אני רוצה, אבל, לא, לא, אבל אני לא רוצה שתרגישי שאני מדבר על, כשאת נמצאת עכשיו, כשאת... יושבת ו, ו, ומנסה להתרכז בנשימה. לפעמים את חושבת, זה ברור לגמרי כולנו. יש לפעמים שאת נמצאת יותר עם הנשימה, שאת מצליחה לחזור ולשים לב לנשימה. אז את כבר לא, כבר לא בפרפנצ'ה. פרפנצ'ה זה המחשבות שמזינות את עצמן כאילו והן מתרבות כמו שפנים. זאת אומרת, מחשב, מחשבה, שתי מחשבות, ארבע, שמונה. אז, אז את כבר נמצאת בשלב אחר מאשר השלב שאת אה, אה, נמצאת במחשבות, זאת אומרת שהמחשבות שולטות בך, זה כבר מצב שיש לך איזושהי אה, אה, שליטה במה שקורה. עכשיו, אם את עכשיו לא נמצאת במדיטציה פורמלית אלא את נמצאת בגינה ואת מצליחה להגיע לזה שאת מאוד מש... יכולה מאוד להתבונן במה שקורה, אם לחשוב הרבה פחות, זה די מקביל. פה פשוט אנחנו לוקחים משהו, נושא, שהוא הנשימה, ואנחנו בעצם מאמנים את עצמנו להתרכז. אנחנו... צריך להבין גם שהמדיטציה היא לא מטרה כשלעצמה, היא משהו שצריך לשנות את ה... ל, ל, ל, זה, זה נקרא מיינד טריינינג, זאת אומרת, אנחנו צריכים לתרגל yeah. את, את, את המיינד שלנו, והחוכמה היא להביא אותו כמובן החוצה, אבל ככל שתעשי יותר מדיטציה ותצליח יותר להתרכז, את תוכלי לעשות את זה גם כשאת לא במדיטציה פורמלית. עכשיו, אני לא יודע אם, אם, אם, אם כשאת מרוכזת בנשימה, יש לך, לפעמים שאת מרוכזת בנשימה ורק בנשימה, זאת אומרת, ואת לא, הרבה פעמים אנחנו מרוכזים בנשימה ועדיין אנחנו מדברים, או שאנחנו שופטים, או שאנחנו אה, אה, אה, מנסים לשפר משהו, או, או, או, או מעירים משהו, שוב, זה גם טבעי לגמרי, אבל אחרי, אחרי זה יש שלב שאנחנו רק, אנחנו והנשימה, אנחנו רואים את הנשימה בלי לדבר, כאילו, בלי לדבר בראש. כן, כן, כן. באמת כשאנחנו מתרגלים מדיטציה, אז במשך הזמן בעצם אנחנו עושים מדיטציה על כל מיני דברים של החיים של היום יום. פרק יצאתי לי למשל קורה בשנים, אבל ממש קורה לי כל פעם שאני משקה את שלי. Okay. יש לי כמו עם הנשימה, okay. לא, אה, העוגן הוא לא הנשימה, okay. אבל זה כמו עם הנשימה. Okay. זה כן. צחצוח שיניים וגם כן. ותמר, כן. אבל כן. אני כן. תופסת שבאמת אני ביחד עם זה. כן. ו... למה אני אומרת את זה? כי עמית לא כל כך <laughs> אפשרה <laughs> לזה <לצור>, לו. באמת <laughs> לוקח הרבה זמן כן. לטפוש פתאום אני והנשימה ביחד, אבל אני גם עם דברים אחרים ביחד. <laughs> כן, אומרת כן. ממש כן, גינה, כן, עם כן, השקעת הגינה. כן, <laughs> <זה> <laughs> <ככה> <laughs> <קטור> גם קצת שוכחת את עצמי, כבר צריך <laughs> ללכת וזה, <laughs> אחר כך את מסתכלת, אחר כך את מסתכלת בחשבון מים. למה לא? בהחלט שכן. נו, אז בסדר. בכל השלבים שאתה תיארת, אז מה זה אומר? כאילו, אתה בעצם שותף את עצמך. נגיד אתה עושה איפה אתה עושה איפה דבר עצמו. בסדר? לא זוכר כלום חוץ מהדבר בסדר, נו זה כמו עם הנשימה. זה לא מדיטציה. למה? כאילו, נשימה אתה מקשיב לעצמך, אבל אתה מגיע לזה שאין אתה והנשימה. אלא יש נשימה. אני בדיוק... אני לא נמצא. אני לא נמצא. אני לא... בהחלט, מה זאת אומרת? אין בכלל שאלה. כן. כן, שוב, זה לא כל השלבים, ולא כל הזמן, אבל כן, זה בהחלט סיטואציה שמובילה למצב מדיטטיבי, בהחלט. לא פחות מאשר להשקות את הגינה, זה פחות מאשר לשבת ולשים לב לנשימה. אבל, כאילו, אה... אין הבדל זאת אומרת, זה פשוט, בואי נגיד ככה, לא כל אחד מסוגל להגיע ל... לריכוז מלא ב... באומנות, אבל לדעת הבודהיסטים כל אחד יכול להגיע לזה שהוא שם לב לנשימה. וגם הנשימה היא נמצאת איתך תמיד, ותמיד את יכולה לשים אליה לב. ובשביל לעסוק באמנות את צריכה איזה דברים בסביבה, כאילו להתכונן, לקחת... לקחת דף ונייר, לעשות משהו כאילו. אבל uh, בסופו של דבר, הכוונה היא שכל דבר יהיה מדיטציה. זאת אומרת, שלא יהיה, שתהיי שת, במאה אחוז עם כל דבר שאת עושה. אז... כן? כן? אז יש מקומות שזה יותר קשה. כמו בקריאה של ספר, או ב... בר... מה? ספר זה גם הולך כל מיניים לאיבוד. ללכת לאיבוד זה לא, לא, לא מדיטציה. לא ללכת לאיבוד זה, זה, לא זה, לא זה לא, פרפנצ'ה. אז זה אבל, אבל, אבל, אבל, אבל 아, אתה לא עם המציאות ש, שקיימת כרגע. אתה... גם באומנות לא זה לא, אתה לא מבין את ההבדל. אז אני חושב שבאומנות על פי רוב, בואי נגיד, בואי נגיד, אולי אני אעשה איזשהו, איזושהי הבחנה כאילו בין אה, אה, ציור, נגיד, שאת מציירת משהו מהדמיון, ובין ציור שאת מציירת משהו שנמצא מולך. זה שני, זה שני דברים כאילו. זה יכול להיות שבאחד את באמת כאילו לא פה, את אמנם מאוד מאוד מרוכזת וזה, אבל את לא פה, זה פחות מדיטציה. לעומת משהו שאת כן נמצאת פה, זאת אומרת, את, את ממש עם, ה, עם רק את וה, וה, וה, נגיד, והסביבה שלך. <טרמל> <תרמל> רק הסביבה, אפילו את... אפילו עד כדי כך את הסביבה, שאפילו, כמו שאת אומרת, אין שיפוט, אין מילים, אין מחשבות, את מתוך הפסל או הציור. גם אני לא כל בטוח במה שאני אומרת. כן, כי זה לא בדיוק ככה. כן. בסדר, בסדר, זה לא מדיטציה. בסדר. זה מצב שקוראים כל הזמן. אנחנו יכולים לדמות מחשבות, אז האומן הולך לאימון בספר, או שאת קוראת. זה לא מדיטציה. זה באמת הלכתי. אז... דיברנו על השמונה... כן, אנחנו בפעולה הנכונה. פעולה נכונה גם... לא גמרנו, לא גמרנו, כי... דיבור נכון. לא, זה את לא היית בפעם האחרונה. השקפה נכונה, מחשבה נכונה, דיבור נכון, ועשייה נכונה. ופעולה נכונה, עכשיו אנחנו בפעולה נכונה. זה מה שהיו ארבע, ויש עוד ארבע. רגע, זאת אומרת, גם על הפעולה נכונה, פרנסה נכונה, מאמץ בקונקונג? לא, לא, לא, לא, לא. שוב. השקפה נכונה, זה הראשון, ראייה נכונה, ראייה נכונה. Okay. השני זה מחשבה נכונה, okay. השלישי okay. דיבור okay. נכון, ועכשיו אנחנו ברביעי שהוא פעולה נכונה, okay. ועוד okay. יש לנו פרנסה נכונה, okay. מאמץ נכון okay. וכולי וכולי. אז אני אחזור ממש בקצרה על מה שדיברנו בפעם הקודמת, כי היו אנשים שהיו פה, אז הרוב בעצם היו פה, אז אמרנו שיש את השלושה הזאת של מחשבה, דיבור ופעולה, שזה שלושת הדברים בעצם, שלפי הבודהיזם זה כל מה שאנחנו עושים, אומרת, או חושבים, או מדברים, או פועלים, פעולה זאת אומרת ממש עם הגוף. וחשוב שההבחנה בין נכון ולא נכון, בין פעולה נכונה ופעולה לא נכונה, זה לא שזה לפי איזשהו קודקס של חוקים או איזשהו ציווי שזה נכון וזה לא נכון, אלא נכון ולא נכון, הכוונה היא בעצם האם זה הולם למצב או לא הולם למצב, האם זה עוזר או לא עוזר. וזה יכול להיות אותה פעולה בדיוק, שיכולה לפעמים להיות נכונה ולפעמים לא נכונה. שכלפי חוץ זה ממש נראה אותו דבר. וגם יש תלות מאוד גדולה בנושא של הכוונה. מה הכוונה שלי כשאני עושה את זה, ומה כאילו, ומה, ועד כמה אני עושה את זה מתוך הבנה. ודיברנו קצת על הנושא של פעולה וריאקציה, נכון? על אקשן וריאקשן. אפשר להגיד שפעולה נכונה היא פעולה שנעשית מתוך הבנה מלאה של המצב, ואם זו פעולה שקשורה לעוד מישהו, אז זו פעולה שנעשית מתוך הבנה מלאה של הבן אדם, של הצד השני, ומתוך חמלה. מתוך אמפתיה ומתוך נדיבות. כל המילים האלה זה בעצם אותו דבר. זה מתוך קבלה והבנה של הצד השני. אם זה לא נכון, זה נעשה מתוך אחת משלושת המוטיבציות שנקראות הרעלים הבסיסיים. זה נעשה או מתוך תשוקה או תאווה למשהו, או מתוך פחד ממשהו, או מתוך בורות. שבורות זה בעצם בדיוק ההפך ממה שאמרנו קודם, שאני נמצא בתוך הסיטואציה ואני מבין אותה. אם נקשר את זה טיפה למה שאמרנו קודם, אז אתם זוכרים מה זה בורות בבודהיזם. בבודהיזם בורות זה הוספה של דעות למצב. זאת אומרת, זה לא שאני חסר לי איזשהי, איזשהי ידע, אלא להפך. יש לי ידע עודף, זאת אומרת אני מכניס משהו שלא לחוץ לתוך העסק. וכשדיברנו על מדיטציה אז אמרנו אם אני נמצא בעצם לא עם הדבר עצמו, אלא עם האימץ' של הדבר כמו שיש לי בראש, או עם המילה שאני קורא לדבר ולא עם הדבר, זאת בדיוק בורות. זאת אומרת אם אני פוגש מישהו, ואני כבר בטוח שאני מכיר אותו, ואני יודע איך הוא מתנהג, ואני יודע איך הוא יתנהג, וכשהוא עושה משהו הזה, ברור לי שהוא עושה את זה, בגלל שככה הוא תמיד עושה, אז אני לא פתוח לבן אדם, ואני לא מתעסק עם הבן אדם, אני בעצם מתעסק עם הדמות של הבן אדם שיש לי בראש כבר מקודם, ואז אני לא נמצא בעצם בחיים, אני לא קשוב אליו, אני קשוב אל הדמות שלו שיש לי בתוך הראש, שאני כבר יודע בדיוק מה הוא ומיהו, מה הוא שווה, מה הוא עושה, מה הוא יעשה. <אז> כן, כן. זה, כן. זה, זה אמר יונגי יונג גרברש, אמר שזה כמו לחשוב שהתווית על הקופסה של המרק, זה המרק. כן, זה כמו שאלן שאל וואץ היה אומר... עם שימורים, עם מרק או עם, עם שימורים. כן. התווית היא לא, לא מה שבפנים. כן. אלן וואץ אומר, <laughs> כשאתה בא למסעדה, אל תאכל את התפריט. כן, <laughs> <laughs> התפריט הוא לא אוכל. מה שהשש של הבן אדם הוא לא הבן אדם. כן. השם והכל וה... האימייג שלו שיש לנו. אז... יש לנו תבניות בראש. כן. וגם לבן אדם יש לנו כבר איזושהי תבנית שהיא הולכת איתנו. כן, איתו, כן. עכשיו, אם אני מסוגלת להשתחרר מזה, אז אני באמת... נגלת הבן אדם בלי. נכון, נכון, כן, בדיוק. אבל כל עוד שיש תבנית עליו, וככה אנחנו כבני אדם, מה לעשות? כן. זה מטרה שאנחנו לפעמים יכולים לראות פתאום, שאנחנו יכולים לעזוב את עצמם. עכשיו התבנית הזאתי דרך אגב, זה פחות או יותר מה שנקרא קארמה. מה זה קרמה שלנו? קרמה שלנו זה אותן תבניות שיש לנו במוח שאנחנו מכניסים לפעולה באופן אוטומטי בסיטואציות מסוימות. יש סיטואציה שאני כבר מתוכנק להגיב בצורה מסוימת. אנחנו נדבר על קרמה לחוד, אבל זה ממש התבניות האלה, המובן המילולי של קרמה זה פעולה, וקרמה בעצם זה בעצם מצבור כל הפעולות שעשינו, אתם זוכרים, פעולה זה זו יכול להיות מחשבה, דיבור או מעשה. והם מתחילים כשאנחנו תינוקות, אומרים לנו כל מיני דברים. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור, כשאנחנו ילדים קטנים, אנחנו חסרי אונים בעצם. לא, לא מבחינה הזאתי, אלא, אלא, אלא מבחינה הזאתי שאנחנו תינוקות, מה, אנחנו צריכים אוכל, אנחנו צריכים אהבה, אנחנו צריכים כל מיני דברים, ואז מתחילים בעצם לתכנת אותנו, תעשה ככה, תעשה ככה, זה יפה, זה לא יפה, תעשה ככה, אחר כך החברה מתכנתת אותנו, צריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה, ומי שלא הולך לצבא הוא לא בסדר, וכל מיני דברים כאלה. ואנחנו בעצם נהיים, עכשיו, כל דבר כזה הוא, לפי הפסיכולוגיה הבודהיסטית, הוא בעצם עושה לנו איזשהו חריץ, כאילו, כמו קולי. וכשאנחנו מגיעים לסיטואציה, בתור סיטואציה שכבר היינו אנחנו כבר מתוכנתים איך להגיב. עכשיו, לפעמים זה, זה מגיע לדברים ממש כאילו, כשאנחנו נסתכל מהצד, זה דברים מגוחכים. זאת אומרת, אתה הולך ברחוב, אתה רואה מישהו, והמישהו הזה הולך באיזושהי צורה מסוימת, ואתה עם כולך נמלא כעס, או זעם, או פחד. למה? כי הוא הולך בדיוק כמו שהלך הבולי בבית ספר שהיה מרביץ לך למשל. עכשיו, אין ביניהם שום קשר, וגם אין קשר בצורת ההליכה. זאת אומרת, חוץ מזה שהם הולכים אותו דבר, אבל אתה כבר מתוכנת ככה להרגיש פחד. למרות שהבן אדם הזה יכול להיות הבן אדם הכי נחמד בעולם, ואין לו שום, שום רצון להרע לך. וככה כל הזמן אנחנו... עכשיו, יש פה עוד דבר שאנחנו צריכים להבין, שבעצם אף סיטואציה היא לא באמת דומה לסיטואציה אחרת, אנחנו מחליטים שאיזה שהם... מאפיינים של הסיטואציה הופכים אותם למאפיינים החשובים ולכן אנחנו מגדירים אותם בצורה מסוימת. זאת אומרת, הרי אנחנו מחליטים אם זה דומה או לא דומה. יכול להיות, בן אדם אחד יכול לחשוב ששני האנשים האלה נורא דומים ונגיד, יש כאלה שלא יכולים לראות תינוק בלי להחליט אם הוא דומה לאבא או לאימא. זה פשוט לא יעלה על הדעת. יש כאלה שלא רואים את זה. ואני לא יודע מי צודק, זאת אומרת, אבל אנחנו מחליטים בעצם אם יש דמיון או אין דמיון, או מאיזה כמות של קווי דמיון זה אותו דבר. אז בקיצור, זה כל הנושא של קרמה, וככה גם כמובן עם בני אדם, זאת אומרת, עכשיו צריך להבין, יש לזה אה, אה, יתרונות מאוד גדולים מבחינת התפקוד שלנו, מה שנקרא אבולוציה פסיכולוגית, זאת אומרת, אני, אם הבן אדם הזה, בוא נגיד באמת, הוא כן, הוא כן עשה לי איזשהו דבר נורא רע, הוא חבט בי עד זובם כשהייתי בכיתה א', אז רצוי מאוד שאני אזהר ממנו, כן? זה לא שאני צריך להסתכל עליו ולהגיד, או, הוא בן אדם חדש, אני צריך להתייחס אליו כאילו שאני לא יודע שום דבר. זה ברור, כן? גם, גם... בכלל בחיים, אנחנו צריכים את כל הזיכרונות האלה ואת כל הידיעות האלה וזה, אבל אנחנו צריכים להבין שזה בעצם תכנות. התכנות הזה יש לו חלקים טובים, בעיקר בכל מה שקשור לנושאים טכניים, לא רגשיים, נושאים של הישרדות אמיתית. אנחנו כבר אבל לא נמצאים באמת על פירוק בסיטואציה שאנחנו נלחמים על הישרדותנו. אבל אם זה באמת עניין של הישרדות אמיתית, אז כן. זאת אומרת, אם אני הולך בגבעות ופתאום בא מולי נמר, אז זה בסדר גמור שהקרמה שה הקדמונית של הפחד מנמר תת תתעורר בי, ואו שאני אברח, או שאני אעלה על העץ, או שאני לא יודע מה. זה בסדר. אבל כמה פעמים באמת בחיים שלנו זה קורה. אבל <אז> אנחנו עוד פעם כן, כן, כן, כן, כן, אז... כן? <אז>, כן? <אז>, <אז>, <אז>, <אז> כן, כן. וכשאני נוהגת בכביש הפתוח ובאה איזה נהג מטורף כזה, אז אני מרגישה שזה קרון נמר, אני כולי קובצת, אני אומרת, איך אני אמנע מלהתקרב אליו, איך אני, שלא ארגיש בי לשים לב אליו. אז אפילו לנו יש, אני מרים. אז מעבר למה שדיברנו עד עכשיו, שזה היה דברים מאוד כלליים, אני, אני רוצה גם לתת עוד משהו שזה ה, נגיד הבודהיזם הפורמלי, זאת אומרת, למרות שאמרתי שאומנם פעולה נכונה זה פעולה שהיא היא, היא, היא עוזרת ו, והיא פעולה שמקרבת ופעולה שיוצרת ההרמוניה וכולי וכולי, ואף פעם אי אפשר לדעת איזה פעולה היא נכונה או לא נכונה חוץ מאשר בסיטואציה עצמה, אז כן, יש מה שנקרא precepts, זאת אומרת, כשאתה נגיד נכנס ל, ל, למנזר, אז אתה מקבל על עצמך כל מיני מגבלות, וגם בעצם כשאתה הולך לעשות אה, ריטריט, אז הרבה פעמים בהתחלת הריטריט חוזרים על זה ואומרים, זה ההתחייבויות שאני לוקח, לפחות, אז זה כאילו הצד היותר פורמלי, אז זה ככה, אז אה, אה, אה, להימנע מ... גרימת נזק, אלימות, שכמובן החלק הכי, הכי קיצוני זה, זה, זה לא להרוג, וזה מתחיל כמובן מלא להרוג אנשים, אבל גם לנסות לא להרוג yeah. בתולים ועד נמלים וכולי. זה כאילו הדבר הלא נכון לעשות, והדבר שכן נכון לעשות זה לגלות אהבה, לגלות ידידותיות, לגלות אה, אה, קבלה. עכשיו, מה עוד אסור לעשות? זה לשקר, לדבר דיבור לא נכון, וההפך מזה, זה, זה, זה דיבור נכון. כן, כן, זה דיבור לא נכון, כן. עכשיו, אה, אסור לגנוב, כי גניבה זה כמובן תוצאה של תשוקה, זאת אומרת, מה שאתה רוצה, משהו שלא, שאין לך, ולא לקחת מה שלא ניתן לך, ולא לנצל, ולא לסבן, וההפך מזה, זה מה שנקרא דנה, זאת אומרת, mm -hmm. זה תרומה, זה תרומה מתוך, מתוך רצון. אסור לעשות משהו שההגדרה שלו היא קצת קשה, אבל מה שנקרא אצלם, מין שהוא לא הגון, זאת אומרת זה משהו שנובע מתוך תשוקה ומשהו שגם יש בו אלימות. זה כל, מאונס עד בגידה וכל מיני דברים כאלה, וההפך מזה זה כן לעשות מין כמו שצריך, זאת אומרת, ולא לקחת חומרים שמערפלים תודעה. זה, זה כולל זה... אלכוהול? זה כולל, בטח שזה כולל אלכוהול בפריטריט. וזה די כולל אלכוהול לנזירים, למרות שהטיבטים ככה שופים קצת ויסקי באמצע פוג'ה, הרמפוצ'ה אפילו מחלק, כן, כן, כן, וההפך, ומה זה ההפך בעצם מהחומרים מערטלי תודעה? זה מיינדפולנס, זה בדיוק ההפך, זאת אומרת, להיות מודע בכל רגע ורגע, והחומרים האלה פשוט מפריעים למודעות, כי הם מפריעים לך להיות, להיות פה. עכשיו, זה מעניין שכשדיברנו עם, איזה, עם, עם גשמה, עם הנזירה פעם בבית, אז היא אמרה, תשמע, זה הכל נכון, אבל אצלנו אה, אה, יש לכל דבר, אה, אה, לא, קוראים לזה, זאת אומרת, עושים את זה קצת אחרת, זאת אומרת, מה זה שאסור לגרום נזק? וזה אסור להרוג את המורשת. ו... עכשיו, מה לתת... זה אסור, מה זה דיבור לא נכון? מה שנחשב שם, זאת אומרת, אצל נזירים בודהיסטים, באמת עבירה על דיבור לא נכון, זה אם אתה מתיימר שהגעת לדרגה רוחנית שעוד לא הגעת אליה. זה, זה, זה כן, זה כן. גניבה גם כן, אסור, זאת אומרת, חמור מאוד, אסור לגנוב מהקופה של המנזר. זאת אומרת, יש להם, הם מצליחים ככה... זה מצמצם את זה. כן, ו... כן, כן, כן. צמצומים. בדיוק. אז היא אומרת, זה באמת, אה, זאת אומרת, אם, אם, אם, על זה באמת אנשים יכולים אה, לחטוף, כאילו, אבל היתר, שזה, באמת זה באמת תלוי זה, ב... זה אופי של הטיבטים שהם מאוד ככה... כן. נינוחים. נינוחים ב... נגיד בסרי שהיינו זה ממש הקיצוניות ההפוכה, כמו של נינוחים, מהר ככה, אז, אז מוכרחים, זה כאילו משקף את, זה... ה... את ה... טיבטים? לא, הבודהיסטים הם לא טיבטים. גם בסרי זה בודהיסטים, אבל האופי של האנשים, נגיד כאילו האופי של האנשים בסרי הוא דומה מאוד לאנשים בדרום הודו, זאת אומרת. זה אותו סקטו גזע. יש שם כמובן את התמילים. אבל זה לא בשלטון גם. בסרי לנקה יש מוסלמים אבל ממש טיפה. ממש לא מרגישים. ממש טיפה. קטה תמילים בקושי מרגישים. צריך לזול בקושי יש להם אזורים. לתמילים יש אזורים כאילו שהם שלהם. איפה המרד וכל זה. אבל רוב, גם הדת הרשמית של המדינה וגם רוב האנשים הם בודהיסטים. למרות שהיינו נגיד במקדש הינדי. מאוד גדול, באזור שלהם. לא, לא, לא, במטהלה. אה, מטהלה. כן, יש שם, יש שם, כן. זה עיר שיש בה במקרה באמת הרבה... כן. יש, כן. זה ממש אופי אחר של... אתה מרגיש את זה איך שאתה עולה למקדש. זה כל כך מעניין, ועוד לא, כי זה בודיסקי ולא טבעי, כי הם לא באו מטבעי. לא, בכלל לא. כן, כי זה האופי של העם. כן, וגם העם. זה משקט. כן? ה... וגבורמה זה גם כן משהו אחר, כן. זה פשוט מעניין. וביפן כן. ובסין ובכל כן. מקום הבודיזם. זה זו... קוראים נפש מוצרות. כן. כן. כן. כן, כן, ה... כן, כן. כן. כן. אבל כשזה הגיע ליפן. ליפן אז זה נהיה משהו לגמרי אחר, זה, זה נהיה יפני. אני, אני לא רוצה לשאול כן. אותך כן. משהו. כן. כי עכשיו אתם מדברים כשהבודיזם זה בכל מקום זה משהו אחר. כן. אני לא מסתכלת קראתי בה שמאוד ככה היה לי מעניין ולא הבנתי כל כך שזה נקרא הדוגמה של העיברים עם הפיל. זה בתוך הכתבים של הבודה, כן. הוא בעצם מדבר על זה שהוא רוצה להראות לנו מה זה בודהיזם. שכל אחד... מקבל מזה משהו היה לי מאוד מעניין הדוגמה הזאת. כן. כשאפשר, צרפה אז רואה את הרגל, ואחד רואה את זה צינור, ואחד מחזיק את הזנב, והוא חושב שזה... מברשת. לא מברשת, לא חשוב. לא משנה. וכל אחת... בטוח. מה? כל והיה לי מאוד מעניין, ואחר כך האחרון הוא ממשש את הפיל ואומר זה קיר. את הדופן שלו, כן. אלה עברית, כן, שמונה עברית. השלכה לזה שיש בבודיציה כל מיני סוגים, וכל מיני, יש את למרות שבאופן בסיסי כן, יש כן דברים, וזה לא שאין כלום משותף, יש דברים שזה מודעים. אבל הווריאנטים הם, וכל אחד תומתי את זה, אחר. כן, את אותו רעיון ונפצע את יש את אותו רעיון, זה קצת כיוון אחר. מישהו שמסתכל, שלא מכיר, נגיד ראה חתול, לא ראה אף פעם לא יודע מה זה חתול, מסתכל מכחור צו בגדר. אה, כן, זה אללה נועד ספוטר, הוא רואה פתאום ראש. כן. אחרי כמה זמן הוא רואה איזה נב. אחרי זה הוא רואה רגליים, אחרי זה החתול חוזר, אז עוד פעם, והוא לחשוב ש... לא, <laughs> ש... <laughs> לא, אצל אללה נועד זה אחרת. <laughs> הוא אומר שאנחנו חושבים שיש סיבה ותוצאה. עכשיו, כשאתה עומד מול הגדר ואתה רואה את החתול, אז אתה רואה קודם ראש, אחר כך גוף ואחר כך זנב. החתול מסתובב, אתה רואה עוד פעם ראש, גוף, זנב. ואתה מתחיל לחשוב שהראש זה הסיבה של הגוף, והגוף זה הסיבה של הזנב, כי עובדה שקודם זה מופיע ואחר כך זה מופיע. אם אתה עובר לצד השני של הגדר, אתה רואה שזה חתול. מה זאת אומרת? זה לא שהראש הוא הסיבה של הזנב, אלא זה דבר אחד. ובאמת, בבודהיזם, כל הנושא הזה, שסיבה ותוצאה, yeah. הוא, הוא, הוא, הוא נושא שמדברים עליו הרבה מאוד, כי זה אנחנו בעצם שמפרידים בין הסיבה והתוצאה. ואי אפשר להפריד באמת בין הסיבה והתוצאה. והחוכמה וה... הגדולה היא בעצם, זאת אומרת, זה מה שנגרג'ונה אמר, הצורת חשיבה שלנו, היא בונה את העולם שלנו. עכשיו נגיד כאן תמר שיש אה, אה, כמה אה, אה, קטגוריות שאנחנו חייבים לחשוב בהן, זאת אומרת אנחנו לא יכולים לחשוב בלי סיבה ותוצאה או בלי חלל וזמן והבודהיסטים אומרים אולי זה נכון אבל אתה צריך להבין שאתה משליך את העולם, על העולם את צורת המחשבה שלך וזה לא דברים שנמצאים בעולם ואם תצליח להשתחרר מהצורת מחשבה הזאת, אז אתה תוכל לראות את העולם בצורה האמיתית שלו, שהיא שהכל בעצם ביחד, וגם שאין זמן, זאת אומרת שיש רק את עכשיו. אז זה המקום. כן, אבל זה היה באמת הדגש למה שאתה לא אמרת. שזה... אני רציתי יותר להדגיש המשפט האחרון שלך, שזה בעצם... כתפיסה, כשאתה מסתכל בתור זה, אתה רואה חלק, רואה פרטים, כן, ואחר כך אתה יכול לחבר איזה סיפור, לא משנה, כן, אבל אנחנו לא קולטים את העניין הזה שאנחנו מאוחדים, שאנחנו אחד. נכון, נכון, נכון, הדגמה מאוד טובה, להראות בעצם כמה אנחנו כבר כל אחד עם האגו, זה מתחיל, עם ההפרדה ביני ובין העולם. כן, היא רק במחשבה, כן. יש לנו כאילו שלוש, אה, אה, שלוש הבחנות שהן גורמות לנו לכל הצרות. אחת זה ביני ובין העולם, אחת זה בין הגוף והמים, והשלישי זה אנחנו בתוך המים שלנו חושבים שיש לנו, אה, אה, נגיד, חושבים שיש לנו חלקים שהם לא בסדר. ואז החלקים שבסדר נלחמים בחלקים שהם לא בסדר. וזה שלושת ההפרדות שאנחנו עושים ואנחנו גורמים לעצמנו סבל בעצם. כן. אז נחזור טיפה לפעולה נכונה. ועכשיו נראה על נדבר, זה, זה, זה גם קשור לקרמן בעצם. אמרנו קודם שיש חשיבות לכוונה אז הם אוהבים לדבר על גנב יש כל מיני סוגים של גנבים או של גנבים בפוטנציה יש גנב רגיל שהוא גם רוצה לגנוב והוא גם גונב <laughs> זה הכי רגיל עכשיו יש גנב שרוצה לגנוב אבל הוא מפחד אז הוא לא גונב אבל הוא לא גונב מתוך פחד שזה כאילו, אה, אה, זה בסדר, אבל זה לא ממש טוב, זאת אומרת, זה עדיין לא מוטיבציה כאילו טובה, לא, עכשיו, יש מישהו שהוא החליט שהוא, שהוא לא יגנוב, זאת אומרת, זה לא כל כך מתוך פחד, אבל הוא החליט, הוא קיבל החלטה שהוא לא יגנוב, ויש מישהו שהוא לא גונב כי הוא מבין למה לגנוב זה לא נכון, לא למה זה לא טוב, לא למה מה, מה יקרה מזה כאילו, אלא למה הגניבה בעצמה היא לא טובה. למשל, אם הוא הבין שגניבה היא קורית מתוך תשוקה, אז אם הוא מבין שתשוקה באופן עקרוני זה דבר שלא יכול להביא לתוצאות טובות, אז הוא לא יגנוב מתוך הבנה, וזה שלא יגנוב מתוך הבנה, זה באמת זה שהגיע להבנה. אז, אז, <אז> הם אוהבים להשתמש בכל מיני דוגמאות כאלה. עכשיו, מה שדיברנו קודם, גם אחת ההגדרות לפעולה נכונה, זה פעולה שהאני לא קשור אליה. זאת אומרת, שלא נעשית מתוך ה... ה, ה הרגשה של ה... שיש אני ויש אתה. אם אתה מצליח לעשות פעולות, עכשיו, שוב, לא צריך לעשות מזה איזשהו דבר כזה מופשט ובשמיים, ושרק פעם בשמונה שנים אפשר לעשות את זה. זה יכול להיות פעולות מאוד מאוד פשוטות, כאילו כשאני באמת מרוכז בתוך משהו, ואני כולי בתוכו, אז אני לא צריך, כאילו, זה לא עניין של ביטול האני, אלא האני פשוט נעלם, כי הוא לא רלוונטי בכלל, אני עושה משהו, אני נהנה מזה, אני טוב בזה, אני עושה את זה. אפילו להשקות את הגינה, כן? אז זה, זה... או לשים לב לנשימה, אז אם אני שם לב לנשימה ואני נמצא ממש, מוצא את עצמי בתוך הנשימה, אז כבר אין באמת הבחנה ביני ובין הש... הנשימה. ואז הפעולה נהיית לפעולה נכונה. זאת אומרת, וכל פעולה יכולה להיות כזאת, משטיפת כלים, דרך צפצוח שיניים, ולא צריך לחשוב שאנחנו צריכים להגיע להערה ולקבל איזו הילה כזאת מסביב לראש, ואז נתחיל אולי לעשות פעולות נכונות. אז זה יהיה פעולות נכונות. ב-90 אחוז, אני יודע, אבל עדיין זה יהיה בצד הנכון, כאילו, זה, זה יהיה אה, אה, בכיוון הנכון. אה... רגע, ואם אני מתחתכת שיניים רק כי החידו אה, אותי שיניים בשיניים? כן. זה בעצם פעולה לא נכונה. צריך לעשות בסדר. כן. מה, איך שאת עושה? כן. מבחינה רוחנית. אני עכשיו לא יודעת אם את תקצור בסדר או לא בסדר. אני יודעת שאני מצפתחת בגלל שאני מפחדת שיהיה בגלל זה את מרחת את המשכה על והתחלת לצחצח. עכשיו כבר מרחת את המשכה ואת כבר מצחצחת. מה קורה עכשיו? את כל הזמן פוחדת שיהיה לך חורים או שלא? נניח שכן. אם כן, אז, אז, אז, אז, אז, אז... כל שנייה רוצה להפסיס, אבל בגלל שאני מפחדת שיהיו איחורים, אני ממשיכה. אוקיי, אז זה לא פעולה, בואי נגיד, זה לא פעולה שמקדמת אותך לשחרור. כי... זה בעצם לא פעולה נכונה. כן, כן, כן. אז איך אני אגיד פעולה נכונה? למשל, למשל, תנסי להתרכז ב... נגיד, בטעם של המשחה, או בתחושה בשיניים, ולא דווקא בלמה אני מצחצח, אלא במה, לא בלמה. כשאת משקה את הגינה, אז את יכולה לשקוט את הגינה, כי את רוצה שהצמחים לא ימותו, כן? ואת יכולה, בסדר, בגלל זה את פתחת את הברז, ולקחת את המשפך, וניגשת לעשות את זה. אבל זהו, גמרנו, את כבר שמה. עכשיו יש לך אפשרות, את יכולה להמשיך להשקות כל הזמן מתוך, אה, אה, אה, או מתוך פחד שהצמחים ימותו, או מתוך הרצון שכבר אני אחרי זה, ואני כבר אוכל ללכת לעשות מה שאני באמת רוצה, או, או בגלל שלא יודע מה, כי אני רוצה שאנשים יראו כמה שאני מטפחת יפה את הגינה שלי, או שאת יכולה להיות בתוך הפעולה. זה כמעט בחירה שלך. אם את יודעת שיש לך בחירה, אם את לא יודעת אז את עדיין תעשי את זה בגלל זה ובגלל זה ובגלל זה. אבל... אני עושה בחירה, אני יכולה לשכנע את עצמי שאני לא עושה את זה כי אני רוצה שאנשים יראו שאני מטפחת את הגבינה, כן. אלא לשכנע את עצמי שאני בעצם נהנית מזה, אבל זה בעצם יהיה מין שקר עצמי כזה, אז לך... אני, כן, אני אגיד לך שני דברים, קצת כל יש משהו שנקרא fake it until you make it, זאת אומרת, תעשי את עצמך כאילו שאת עושה... כן, אבל אני לא מאמין לעשות באמת... כן, בטח, מה זאת אומרת? בוודאי שהם משתמשים, אין מישהו שלא משתמש בזה. מה, את חושבת שכולם מתחילים בהתחלה עם הבנה עמוקה וכוונות טהורות? מה זה, כשאת מתיישבת ומתחילה לעשות מדיטציה, אז את עושה את זה כאילו, שוב, כי את רוצה משהו, כי יש לך איזושהי שאיפה וכל... תראי, איך, איך התחיל בכלל ה... האמת הראשונה של הבודה זה אומר שהחיים הם סבל, כן? אז מה הוא עושה פה בעצם? הוא כאילו עובד עלינו. הוא אומר לנו, אתה סובל? אני אעזור לך לצאת מהסבל. אז גם כן כאילו הוא מוליך אותך באף. זה כל הזמן ככה. חייו טריב. הטכניקה, תחשבי, אז בסוף טכניקה, זה <laughs> כלי. מה? אבל גם בעשייה וגם ביתר הדברים, ההתכוונות בטח. איך אני מתכוונת? זאת הכוונה עצמה, היא הגיעה בעצם, ההתכוונה. נכון, נכון, זה של נכון, הכוונה. אם אני למשל... עושה את זה בשביל לעשות רושם, או מה, עושה את זה כי זה נעים לי, זה חשוב לי, כי זה שקר. או, הכי טוב, את עושה את זה אבל זה המקום משקרת את עצמי. את לא משקרת. מנסה, את מחנכת את עצמך, בוא נגיד ככה. כשאת מלמדת ילד. זה אמינולוגיה. בוודאי, אני מסכים. אני משתמש ב... כי את מעלה את הטיעונים, אבל תראי. לא, בסדר, אבל זה אותו קושי שיש לי כל הזמן. כן, כן. לא, אבל זה כל, אבל זה כל, רק שנייה, זה כל, נגיד כשאת מחנכת ילד, כן? אז את אומרת לו כל מיני דברים, ולא תמיד את ממש מסבירה מההתחלה עד הסוף. אבל את משערת לעצמך שאם את תגידי לו, ואם את תהיי מספיק אה... אז הוא יקבל את זה. את מקווה שכשהוא יהיה מבוגר הוא לא יצטרך אותך אלא הוא יבין את זה. אותו דבר אנחנו עושים עם עצמנו. ושוב, ממה זה מתחיל? מהשאלה הגדולה, האם יש דברים שאני סובל מהם? אם אין דברים שאני סובל מהם, אז בכלל חבל על ה... לא צריך לעשות כלום. אם יש דברים שאני סובל מהם, ובא מישהו שקוראים לו בודה במקרה, ואומר, תשמע, הסמל שלך נובע מזה וזה, ואני יכול להגיד לך איך להיפטר מהסמל הזה. אז אם אתה עושה משהו, וזה מתחיל להיות בסדר, אז אתה ממשיך. זה לא שאתה מראש יכול להתחיל מהסוף, אי אפשר, אנחנו, כל אחד מתחיל בדיוק מהנקודה שהוא נמצא בה, והוא גם ממשיך משם. כן, אורנה. שלהם, תקני ספר, 90 אחוז שני, 90 yeah. אחוז סלישי, ואתה נסחף לזה מהר מאוד, yeah. ונסחפתי לזה, ונרצצים לי כל מיני רגבודיסטים, וזה בכלל... Yeah. ואתה מגיע לקופה, ואתה מגיע לקופה, ופתאום היא מוציאה את הדבר החדש. אתה חובר בתשומת ספרים? לא, <ע> אני לא חוברת בתשומת ספרים. אבל yeah. כדאי לך, את משלמת 40 שקל. ואת מקבלת את זה בחודש הבא שאת באה, את מקבלת את זה כ-40 שקל חזרה. עכשיו <laughs> למה אני נותנת את הדוגמה הזאתי? פתאום נעמדתי, ועשיתי לעצמי רגע, נשימה, <laughs> <laughs> <laughs> מרגישה, אני כבר מתחילים למשוך אותך, למשוך <laughs> אותך, בתח... <laughs> <laughs> ופתאום <ופיטס laughs> לעצור, <laughs> ולהגיד <laughs> לא, לא, לא. מה זה אומר? זה אומר שאני בחודש יומה צריכה לראות אותך. בטח, כן. כבר מושכים אותך. את כבר אליי, את מחוברת. אז ייתנו לך מועדון פלוס. אז זה בדיוק מראה שזה רטור בסיסי. נכון. בשלב מסוים אתה פתאום לומד כמו להסתכל על המחשבות. אתה מסתכל כאילו על הסיטואציה, ואתה אומר, רגע, בסיטואציה הזאת בוחר לא להיות. כן. כן? כן? כן? לא, לא, אני לא מכניסה למייל שלי ולשום מקום פרסומות לפי ניצול קטנות. אני חברה בדבר שאתם תופצים באינטרנט, נקרא תנועת ההאטה, ספארקו. איך? תנועת ההאטה. ההאטה, מה? ההאטה, מה? ההאטה, סלואו. פחות בדיוק, סלואו. יש את זה בכל העולם. פחות לצרוך, לא לתת לפרסומות להיכנס לגביונות הפעולת הקטנה, לדבר להיות קופה, את זה לא חשוב. כן. להקטנה. שוקפה של הגדול, שוקפה של הגדול, לא. בוא נתת בדיוק לחברויות האלה, לחברי חברות. בלי כרטיסים, בלי כרטיסים. אני לא שייך לסלואו, אבל עושה את זה. אפשר לעבוד פחות, שנת צהריים כמובן, אני מקפידה. כן, כן, בסדר. זה הכל. לחיות במקום ולהסבירים. בעצם מה שזה מביא, כמעט הייתה, שכמובן אני נופלת. כן. ואני בוחרת מה לעשות עם הזמן, נכון? בטח. ובכסף. כן. ואני מה שאני רוצה פה להוסיף, כן. שבכל הדברים האלה, ברגע שאנחנו מדעים לב, כשאנחנו תופסים את זה, כן. העימון הוא מאוד חשוב. בטח. אם למשל, אני רגילה להתאונן. כן. שלי היא להתאונן. כן. ברגע שאני תפסתי את זה, או תופסת את זה, אני אומרת לכם, כי בלהתעונן, אני ממשיכה, אני מחזקת את זה. בטח, זה בדיוק קרמה, זה בדיוק קרמה, כן. זאת אומרת, זה האימון, לתפוס את הדבר ולהבין את זה, זה נדמה לי הדבר הזה. נכון, נכון, נכון, והרבה פעמים זה מתחיל מזה, שנגיד קיטרתי, ואז אני מרגיש שזה לא היה טוב. אז אני מרגיש בזה אחרי. אחר כך אני כבר ארגיש בזה, אני אתחיל לקטר, ובזמן שאני מקטר אני כבר מרגיש שאני סתם עושה, ובפעם הבאה, או אחרי שמונה פעמים, עוד לפני שתתחיל, בשביל מה? כן, יש לנו זמן לפרנסה נכון? מה, אנחנו ממהרים לאנשהו? מה יש? אתה מאוורר? כן. כן. רגע, אתה יכול לדבר על ראש הממשלה? לא, לא. יש עוד משהו שאני רוצה להגיד, שני דברים שאני רוצה להגיד, שהם קשורים לזה, לא ישירות, אבל, יש מה שנקרא בבודהיזם שמונה, זה נקרא mundane concern, זאת אומרת העיסוקים, ה... אני אגיד את זה, מנדיין זה כאילו ההפך מ... מ, מ, מ כאילו של העולם הנמוך כאילו, של הדברים שאנחנו מתעסקים איתם. Earth, כן, uh... עוד יותר גרוע, כן. חיי היום, כן. לא, לא כן. כן, כן, זה, זה, כאילו, כאילו, כאילו, נג, נגיד, כן. כן, כן. וזה כאילו ארבעה זוגות. אחד זה שבח. והשני זה אשמה, זאת אומרת שהאחד זה כאילו ההפך מהשני. מה? הם מפעילים אנשים שבחו אותנו, לא, לא, זה שאנחנו רוצים שישבחו אותנו, ואנחנו פוחדים שיגנו אותנו. כן, כן, כן, עם מה אנחנו מתעסקים בעצם רוב החיים שלנו? עם זה שאנשים יגידו לנו דברים טובים, ושנימנע מזה שאנשים יגידו עלינו דברים רעים. אנחנו רוצים להרוויח ואנחנו פוחדים להפסיד. אנחנו רוצים שיאששו אה, אה, אותנו, ואנחנו פוחדים אה, אה, שאנחנו, כאילו, שאנחנו נגיד משהו ולא יקבלו אותו. <מח> שיגידו לנו כן, נכון. <שישור> זה, כן, יאשרו את מה שאנחנו עושים, זה לא דווקא שבחים. אלא אני עשיתי משהו, <מח> אני מבקש אישוש לדבריי. לא, אני פוחד מזה שמישהו יגיד לי מה שעשית זה, זה, זה לא נכון, כאילו. והדבר האחרון זה שאנחנו רוצים שיהיה לנו גירויים נעימים, ואנחנו פוחדים מגירויים שלא נעימים לנו. זה שמונת הדברים בעצם, ש הרבה, שחיינו בעצם סובבים סביבם. אבל איפה זה נכנס, פעולה נכונה? זה בפעולה נכונה. כן, פחות או יותר, כן, כי, כי מה מניע אותנו, כאילו, מה המניעים שלנו לפעולה? עכשיו, זה, אנחנו יודעים שזה נכון, זאת אומרת, זה נכון לגבי כולנו, במידה כזאת או אחרת. ואז, אני זוכר את, את אנטוני דה אתם זוכרים שהוא אמר, שכשהילד, אה, אה, כשהילדה עולה על הכיסא ושרה אה, איזה שיר, אז כולם אוכלים לה כפיים, וזה הזריקה הראשונה של הסם. Mm -hmm. ובעצם אנחנו, זה חלק מהתכנות שלנו. אנחנו מתוכנתים לעשות דברים שימצאו חן בעיני אחרים. וזה בעצם למה? כי בעצם אנחנו מרגישים שאנחנו, אצלנו משהו לא בסדר. זאת אומרת, משהו חסר לנו, אנחנו צריכים להגיע לאנשהו. ולא רק זה, אלא אנחנו אה, אה, מוכנים לת, לשים את עושרנו בידי אחרים. זאת אומרת, אנחנו לא מספיקים בשביל ש, אה, אה, ש, שיהיה לנו סיפוק. אנחנו צריכים עוד מישהו שיאשר שאנחנו בסדר. אנחנו צריכים מישהו ש... ואם מישהו אומר לנו משהו רע, אז אנחנו מוכנים לקבל את זה, כאילו שזה אמת. וזה שוב פעם, למה? זה בגלל שיש לנו איזושהי תחושה פנימית שאנחנו עוד לא בסדר, זאת אומרת. וכל הדברים האלה, אנחנו צריכים לראות האם אחד מהדברים האלה הם אלה שגורמים לנו בעצם לפעולה. ומי שכאילו okay, מצליח להתעלות מעל כל הדברים האלה, אז הוא באמת בן אדם חופשי. הוא בחופש. כן? כן. כן? אבל זה מאוד מדיר בסביבה, כאילו בני אדם קטן, שחורים ממה למשל? כל אחד, ראשית כל, כל אחד יש לו איזושהי... איזשהו מקום שהוא קצת יותר תקוע בו, זאת אומרת, אז זאת אומרת... למשל, שאלה, כל שמונה אלה נורא אנושיים, כן? שאלה למה את קוראת בן אדם? <laughs> לפי הבודהיזם זה לא אנושי, זאת אומרת, זה, זה מה ש... אני מתנגד אחרת, וטוב שזה קיים, כי זה מה שקורה עם הקשר בינינו. מה? ואז אז... אנחנו צריכים להיות אחד... כן. ואנחנו בסופו של דבר צריכים להיות מחברים גם בפיזום. ולא רק בואה, בואה. אז זה האמת הפיזי שלנו. לא, אז בואי אני אגיד לך. רק שנייה, אני אענה לה, ואחר כך אני אענה לה. שני דברים. דבר ראשון, מה שה... דמלו אומר, והבודהיזם אומר, מה שאת צריכה באמת, זה לאהוב. אבל את לא באמת צריכה שיאהבו אותה. זה הבדל גדול. את לא זקוקה באמת לזה שמישהו יאהב אותה. אני לא מדבר על תינוק בן שנה. בעיניי מדבר... זיוף, בית, יש פה כאילו, כל האמירה הזאת היא זיוף אחד גדול. כן, כן, אבל כן, אנחנו... אבל... לא, אני רציתי רק, קודם, ואחר כך. לחסל אותה, ואחרי זה לחסל אותה. לא, לא, לחסל, אני רוצה לראות, אני רוצה להבין, כאילו, מה, מה, מה מפריע, אני מבין ש... אז אני אגיד לך מה. אנחנו, לא חסר, לנו. יש לנו דוגמאות של אהבה, נגיד, מהעבר. אהבו אותנו, נגיד ההורים שלנו, ואנשים אהבו אותנו, אז יש לנו את זה, אנחנו יודעים מה זה. השאלה עד איזה גיל אנחנו זקוקים לזה. זה לא שמישהו יאהב אותך ואתה צריך בגלל זה להעיף אותו. שאלה עד כמה העושר שלך תלוי באנשים אחרים. עכשיו שוב, זה ברור שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו, שהם צריכים לעשות את הכל בשביל שיאהבו אותם, כי ככה אנחנו מחברתים אותם. וזה בסדר גמור. השאלה היא מתי אנחנו מתבגרים ואנחנו מבינים שאנחנו לא חייבים לקבל ש... אישורים. ממש ככה. יש פה הרבה מיועציות, זה שוב עניין של טרמינולוגיה ועניין של איזונים גם כן. במובן. הכל בצורה מאוזנת, אבל כן. לי לפחות זה ברור, לא יודעת מה. אם אתה שובר את הרגל עכשיו, היא נורא כואבת לך. כן. אי אפשר להשוות את האמפתיה, שהניחוש לכאב שלך, כן. אם אני חוויתי כאב דומה, לא כן. או ברגל הולך, או לא חוויתי. כן. אי אפשר להשוות את האמפתיה. נכון. דבר בכל דבר, בכל רגש. נכון, רגל. מקבל לגמרי. אז בגלל זה... בגלל זה אני אומר שאתה צריך קודם אגו בשביל להיפטר מהאגו. נכון. אבל בהחלט, נכון, אבל אנחנו, השאלה... מתי אנחנו מפסיק, מפסיקים לצבור עוד ועוד ועוד אה, אה, אה, אה, אה, אה, חוויות שבשביל שנוכל להיות אמפתיים? אנחנו, יש שלב מסוים שאתה כבר פחות או יותר עברת את רוב הדברים. <אז אז, אני חושבת שאנחנו כל הזמן גם מקבלים וגם נותנים, ואפילו אותו אה, רב דגול, או בודה דגול, או לא משנה לא מה שזה יהיה, הוא לא רק אוהב את המאמינים שלו. הוא גם ניזון מזה שהם מאמינים שלו. כמה שהוא יותר ניזון, אז הוא פחות חופשי. אולי אין חופש, כי זאת האחדות, שלא יהיה חופש אחד מהשני. אולי אין זה חופש כזה גם, גם עניין של זמנים. יש מה שאנשים צעירים מאוד מאוד צריכים כל הזמן את האישור, נכון, שזה בסדר, בסדר שכולם אוהבים כן, אותם, והם ובגלל. צריכים גם לטפח את האגו שלהם, כן, הם צריכים כן, להיות כן, האם נכון, והכל, נכון? זה מאוד חשוב, נכון, זה, נכון, זה טוב שהם מתנסים כן. לזה, כן? אבל יש גיל שיכולים כבר להתפלל מזה, חיים הרבה, זה חופש. בדיוק. אבל לא אכפת לי אם הוא אוהב אותי, או שהוא מספק, או מה הוא חושב עליי. אני... זה מילים, בעיניי זה לא נכון. אני לא מאמינה לעצמי. אני משוחררת. זה הרי רצף, כל דבר הוא על רצף, זה לא שחור לבן. כל אחד מאיתנו נמצא על הנכס הזה באיזשהו מקום, וגם בתלות בגיל של עוקרוני אבל זה יכול להיות שאם אני היום ככה, ביחס למה שהייתי לפני חמש שנים, אז אני מרגישה משוחררת מזה, בסדר. אבל אין טוטליות בדבר הזה. אנחנו משתתפים לא להיות טוטאליים בשום דבר, אין לזה שום בעיה. זה בסדר, רק טוטאלית, אבל השאלה מה הכיוון. אבל אם את חושבת שככל ש... תקבלי יותר אישורים מבחוץ, את תהיי יותר מאושרת? או ככל שלא תסתקקי לזה, את תהיי יותר מאושרת? זאת השאלה. אני מעדיפה לגזור את זה מהסוף. אני אהיה מאושרת כשאני אוהב ויאהבו אותי. כן. ועכשיו עם זה אני הולכת, מזה אני גוזרת, זה כאילו, נגיד, לשלב ההתמתחותי הכי גבוה שלי, ומזה אני גוזרת את ההתקדמות שלי עכשיו. ולא מזה שאני צריכה להגיע למצב שאני אוהבת את כולם, ולא משנה לי בכלל מה כולם אליי, אני חושבת שזה מצב מדויין. הוא לא, קודם כל הוא לא אנושי, אבל הוא גם מזויין. הוא לא, הוא לא ואני אומרת, לא אני... אולי כוונת הבריאה באמת היא כזאת, שזה לא יהיה אפשרי. השאלה אפשר. היא בזה, זה לא... כן, כן, כמה אם זו... ש... אני כל הזמן עסקה בזה, בזה, אם הוא אוהב אותי, או מריץ אותי, או זה, או וזה, וזה, וזה, או שזה כבר, איך אני אומרת? ככה, ככה, כשיהיה ככה, שיהיה ככה. רגע, אבל, אבל, אבל, נעמה רצתה לשאול, כן. לא, לא, תזכרי, תזכרי. לא, קודם כל, קשר לשאלה תכף, אני תמיד נבדוק אותנו כאן, כמו שאתם מדברים על קמאיים. אה, מה? קמאיים. קמאיים. קמאיים. קמאיים. קמאיים, אה, קמאיים, כן. לא, כמה, כמה היא. כן, מה קמאים זה, האם אני אהוב, פחד מגישה ופרדת אה... לא, מגישה, האם אני אהוב ובכייה. כן, נכון. נכון, השאלה היא רק מתי אנחנו מתבגרים. נגיד שאנחנו לא יודעים את זה. השאלה אם אנחנו גם מתבגרים. לא, בסדר, זה סתם היה אמירה. לא, לא, אבל זה פעם. חשוב מאוד. זה חשוב כן, מאוד, בוגרים, זה חשוב בוגרים, להבין. ובוגרים, זה... אנחנו צריכים להבין, וכל הזמן לעבוד על המקומות האלה שעוד לזה, אוקיי? ולנסות להתפטר. נכון, בדיוק, המקומות, נכון. נכון, נכון לא פשוט, לא פשוט, נעדד, מי, מי, מי אמר שזה פשוט? פשוט. אני כן. לא אמרתי שזה זה פשוט. זה סתם הערת ביניים. מה שרציתי לשאול, אני מבינה, אני נורא רוצה שישלחו אותי. שישלחו אותי. כן. זה צורך שלי, אבל כן. אשמה הוא צורך, להרגיש אשם. לא, פחד מאשמה. לא, פחד מאשמה, ההפך, זה, אפשר, זה אפשר. אותו כן. דבר. אם, זה אם, זה את, אם את זקוקה לאישושים, mm -hmm. אז את גם פוחדת מ... למה? לא את הדברים כמו שצריך. למה אני צריכה לעשות לי כוס קפה? למה להזמין כס קפה? יש לנו צורך שלנו משפטים ופחד פחד כן, לכל דבר יש את הצד, זה הצד השני של אותו דבר. טוב, אומר שהסוברניות לא שמו כמו שצריך. נהיה? לא. זה לא נורא, אני מתכוונת, זה לא נורא, אני כולי פורקסית. בדיוק, בדיוק, השאלה איך את לוקחת את זה. את לוקחת את זה בסדר, אני מקווה שתוך שנה גם אני אהיה פה בכלל. פשוט את גם יכולה להגיד, מה זה הסופרניות? אני הייתי בסדר, הם לא. אבל, אבל שוב, השאלה, כאילו, זה כמו עם היופי נחמה, זאת אומרת, בשביל מה את שרה? בשביל השבחים שלו? אם את שרה לא בשביל השבחים שלו, אז את גם לא צריכה לספור. אבל כשהוא את זה, זה החליק. לא, אבל... לא, אתם מתחילים שוב, זה בטח אני שמקלקלת לכל הסופרניות ובגללית. זהו, זה בעניין הזה. אז לפני שאת רוצה להגיד משהו, אמרת שיש שני דברים שאתה רוצה להגיד, אחד זה הרגיליון. כן. והיה עוד משהו? כן. אני חושבת ששש. רוצה להתקדם עם החומר, אני... למה? למה? למה אנחנו לא מתקדמים? כי אני הולכת הביתה, אני חושבת על זה, אני שבת היה לנו כנס של הקבוצה שלנו. יש לנו 210 בקבוצה, לסביעות מעל גיל 45 עד 80, אוקיי? לסביעות גיל 45, קבוצה שני, כבר אני... אז איפה שיש שתי נשים זה בלאגן, כמובן, כן? זה מחסור וואץ'. זה עוד ורגועים וזה. היה לנו ריב שבגללו של קבוצה, ושבגללו עשינו כנס. אז בכנס, אני ועוד אחת אמרנו, כי אחת דיברה נורא יפה, ויש לנו מישהי שהיא מורה, גם מלמדת בדיוק את הדוביז הזה, ודיברנו על הנכון. כן. אוקיי? אבל בגלל שאני מתרגלת בבית, בגלל שאני לומדת פה, אז יכולתי להסביר מה זה דבר. זה למה אני רוצה להתקדם במקום, כי זה מקדם אותי בחיים. מצוין. בסדר, אבל... אבל אנחנו יכולים... סליחה את בתנועת האטה, לא? כן. כן, עכשיו את ממהרת. עכשיו את ממהרת. שמבינים. כי אם סתם רצים, אז יכול להיות שזה... אנחנו לא ממהרים לשום מקום, אנחנו מה-slow motion. ולעומק זה לא פחות חשוב מאשר לאורך, וחשוב מאוד שאם יש למישהו משהו להגיד והוא מעלה את זה, אז ככה זה באמת נכנס. אני לא באתי פה להרצות, לא באתי פה לתת איזו הרצאה. אז עכשיו אני אתן הרצאה קצרה. כן. עמית, בעניין של הסקאלה, בגלל שבאתי מהאומנות ובצלאל וכל העניינים האלה, באיזשהו שלב הפעמים שלי באתי להרגיש שהאומנים זה כמו איזה בור בלי תחתית. כל הזמן צריכים לקבל מחמורות. Mm -hmm. כל הזמן uh, התערוכה, וכל הזמן אתה צריך לשווק את עצמך, כאילו, כל הזמן, ואם לא, או כבר נגמרה התערוכה, וקיבלתי כבר מחמורות, אז מה התערוכה הבאה? והתחלתי להרגיש שיש פה איזה מירוץ מטורף, שבעצם מה הוא עושה כל הזמן? וכל הזמן צריך לה... גם להיכנס למרתון של יצירה. ש... שיהיה תוצרת. ש... כן. שיהיה, שיהיה תוצרת, ששנה אחת. הוא לא עשה תערוכה, אז הוא כאילו נעלם. כן. <laughs> ואז פתאום קלטתי את זה ואמרתי, וממזלי הרב הלכתי ללמוד את לימודי ההודו. ומאז אני רוצה להגיד שזה שינוי כל כך משמעותי, אני לא בתוך המאמץ הזה יותר. זה לא מעניין אותי. מה המאמץ אני לא אוהב שם, אני בגיל מבוגר הלכתי ללמוד לימודי ההודו באוניברסיטה, זה לא עשיתי את התואר שלי לגיל צעיר. ואני רוצה להגיד לך שמהיום שהתחלתי להכיר את התרבות הזאת, והתחלתי להבין שאפשר להסתכל על החיים גם קצת אחרת, התחלתי לשחרר את הנושא הזה שלא כל כך מעניין אותי. היא לא מעניין אותי להיות מירוץ המטורף של האומנות. אז לא יעריכו אותך, אז כן יעריכו, אין כאן שאלה בכלל, השאלה הזאת יבוא, יבוא, יבוא, יבוא, וזה יעבדל. עכשיו זה לא שאני עברתי עכשיו לאיזה קצה שני, אבל כשדיברת על סקאלה, יש פה סקאלה ושאני יכולה לראות את ההבדל. אין לי ויכוח, לא על הסקאלה ולא על זה שבאמת זה משפר את החיים, אבל זה שוב, זה ארגון מסוים. אז היא עסקה על שני זאת אומרת, אם אני עוברת את נקודת האיזון, אני הולכה ללכת לצדון, זה לא בריא. ראשית כל, לא צריך לדאוג, זאת אומרת, זה לא כל כך מהר קורה. אפילו אם אנחנו מחליטים שזה הכיוון שלנו, עדיין יש לנו המון המון דברים שמוטבעים בנו. לא, אבל זה לא בסדר, אפי, אתה כל הזמן סוג של... מחפף. לא, לא מחפה. <laughs> משתיק אותי, אבל לא בכוונה רעה, אלא באמת, אני מרגישה שטיעוני משתתקים, כן. בגלל שבאמת, שלוק... לא צריך להסתכל על הקיצוניות של כן. זה. על הצד הראשון השני, וזה נכון, אבל מצד שני, בכל זאת, גם כשאתה עושה צד ראשון ושני, אתה מסתכל לאן המצפן הולך. כן. ולפי זה אתה בוחר את הדרך. ברור, נמת. כן. Okay. וכל פעם, כל פעם אנחנו לא אני לא, לא, אני לא עובד מנפור, אבל כשאני מסתכלת okay. על המצפן, על הצפון, אז הוא מזייף לי בבודהיזם, בינתיים, עם בינתיים. עם יכול לצאת להשתמע. אז אני רוצה שוב פעם להסביר בצורה חד משמעית, המצפן של הבודהיזם אומר, אנחנו יכולים להראות לך איך לסבול פחות, זה הכל. יכול להיות שזה נוגד לערכים שלך, אני מדבר עכשיו בכל הרצינות. אבל אני חייב להיות שאת סובלת, אז שוב, אם את לא סובלת, אם את לא סובלת, או שתבואי לפה בשביל לשמוע מה קורה בתור סטודנט חופשי, לא, אני מדבר ברצינות. או שבשביל זה תמצאי איזשהו מקום שאולי את כן סובלת. עכשיו, זה לא חייב להיות סבל קיומי, זה לא חייב להיות משהו שממרר את ימייך יומם ולילה, אבל אם יש לך משהו בכל החיים, בכל החלד, שאפס נראה לך שלא בסדר, ושיכול להיות יותר בסדר, אז תתמקדי בו. עכשיו, אם את מרגישה למשל שהנושא הזה, שאנחנו מדברים עליו פה היום, של אה, צורך באישוש מבחוץ, כן, הוא ממש לא גורם לך שום בעיה, אז תעזבי אותו, את לא, צריכה, את לא צריכה להתעסק איתו בכלל. לא, <אז> אבל <אז> לא תמי, לא מס... כשמובילים את זה לרמה המקומית, אז זה פחות שאלה, אבל כשמסתכלים על זה מה אני יכולה לחשוב שנכון לחיים האנושיים בעולם? לא, עזבי את החיים האנושיים בעולם. זה לא זה השאלות שאנחנו מתעסקים בהן. לא, אם אנחנו מתעסקים בזה, אז אנחנו טועים. זאת אומרת, זו טעות שלי. אני מדבר, כן, על הדברים הקטנים, על הדברים של היום-יום. רק על עצמי לדבר ידעתי צר עולמי כעולם לא. נמלה, זאת אומרת, אם מה, מה שאני יכול... אני מתוך מה... אז לה... אני לא. לא חי לא? אז, חי אז, כך, אז לא. אני אף לא. אחד מאיתנו לא חי ככה, זה גם זיוף. זה גם זיוף. עולם, איך הוא רוצה לראות את הסביבה הקרובה שלו, ואיך הוא רוצה לראות את הילדים שלו, ואיך הוא רוצה ואת העולם בדיוק, לדעת הבודהיזם, זה הגורם הכי גדול לסבל. Right view is no obvious, זאת אומרת, ברגע שיש לך צורה מסוימת שאת מסתכלת, עכשיו, זה לא שאני אומר שאין לנו, אבל אנחנו צריכים להסתכל על זה טוב ולראות כמה סבל זה גורם לנו. כי אני חושב שהקיבוץ צריך להיראות ככה, והקיבוץ לא נראה ככה. עכשיו, אני יכול לנסות לשנות אותו, <coughs> אני יכול לסבול, אני יכול לנסות לשנות אותו ולא לסבול. אבל שוב, זה הכל שאלה של סקאלו. זה שום דבר שחור ולבן, אני יכול למצוא שישתנה כן. במידה מסוימת, ואם כן. לא משתנה אני מקבל את זה, אוקיי. אני יכול לשנות את עצמי עד מידה מסוימת, כמה שזה נכון, מתאים לי, נכון, הכל בסדר, מחוז, אבל שוב, אבל זה. אני מנסה לא להסתכל על great scheme of things, זאת אומרת, אני לא מנסה לשנות את העולם, את, את מה שאיך שאני רואה את הדברים. קצת את עצמי. אני רוצה לשאול את תמיד שאני יכול לתת, האם את סיפוס יוזנית כזאת, וזה מנפורים? לא, לא. כן, נכון. אני עוד פעם אגיד משהו שהמית פה יודעת, אבל אני בכל זאת רוצה להגיד. אני במקרה לגמרי הגעתי לדידי. כן. אבל שנים לא הבנתי על מה המקובל. אתם יודעים שאני עם עוד שרה. ‫אחד אני יכולה להגיד ‫שאני צמחתי בזה, ‫אני חיה אחרת ממה שראיתי חיה פעם, ‫בררבה אחרת. ‫-בזכות הבודהיזם. <תקפק> ‫לא פסיכולוגיה למדתי ו... ו, ו עזר לי אישית ‫איכשהו לראות את העולם אחרת ‫ולחושה. <תקפק> ‫עכשיו, היום, כשאני באה אליי, אני חשבתי פתאום, רגע, מה אני רוצה? ראש הממשלה שואל אותה. אני היום במצב שאני מרגישה כבר יותר טוב מבחינתי, אבל אני רוצה ללמוד. זה מלמד אותי. היום אני פתוחה יותר מפרק כן. הטוב. וזה עוזב לי גם בחיים, בעבודה שלי. כן. כן, היא צועדת עם האנשים. אז זאת מנישה הסיבה היום, שברוך השם, כרגע אני מנישה הרבה יותר טוב מאשר כבר. כן. אבל אני רוצה, למות אנשים. בסדר כן. אני בטוחה שלכל אחד יש איזושהי סיבה למה הוא בא. אני זאת הסיבה היום. כן, כן, אבל... רק <מוד> ידעתי בשביל <שמה> אני באה וברוך השם זה לי. היום אני קצת יודעת עמית, איפה שאני הייתי פעם, היא כבר היום הרבה יותר ממני, היא לא צריכה את זה כאילו, כי היא באמת בחיים היום ימים שלה, היא חיה אחרת ממה שאני הייתי חיה, אין לה את הצולח, ואני גם מפושה, ולכן היא מביאה את הדברים שהיא... פוזיציה. מה? את האופוזיציה. לא, לא, זה בסדר, ושוב, זה בהחלט לגיטימי. גם זה לקצות טובה. כן. אני תמיד שואלת, באמת לא צריכה את זה, את גם לא צריכה את זה, כי היא לא צריכה, ברוך השם. כן. גם כאלה. אבל זה בכל זאת ירחיב לה. ללמוד. בסדר. ירחיב לה כל מיני דברים שיש לה. כן, אז תסתכלי על זה באמת כעל לימוד, זה בסדר. אני באמת באה כדי ללמוד, אבל... בסדר. לא, בסדר. בכל זאת, מה שמעורר מישהו. כן, לא סובלת. מדברים על סבל, זה יכול להיות אפילו גרות. כל סבל זה כל, כל הכי קטנה. הכי קטנה. את הולכת לרופא שיניים וזה כל של למ... כל דבר. זאת אומרת, אל תחשבי שמדברים פה על איזה ייסורי איוב. אם לא היה לנו סבל, אז איך היינו חושבים כשאנחנו... לא, כי אמרת שאת לא כל כך סובלת, אז אמרתי, יכול להיות שאת לא סובלת, אבל בטח יש איזה קול שלא נעים לך לשמוע, איזה תחושה, את יודעת, של הגירל, יש, אין דבר כזה שאין... סבל, סבל, אני לא הייתי כי הוא מתחיש לי שאני לא בסבל. את לא סובלת, נגיד, ממה שקורה במלאדה. ראש. את מזיז במקרה. לא, אני יכול לתת לכם דוגמה מאוד פשוטה. אני יכול לתת לכם דוגמה... אני לא רואה את זה בשביל. אני יכול לתת לך של... גם רודי, לא זכה את זה, אבל זה חמש. לא, זה עצת כבר בתור חצי לא, אבל אני יכול לתת לך דוגמה של סבל נגיד. אם את שומעת אותי מדבר על בודהיזם, וזה מעורר בך התנגדות, אז זה סבל. אני נהנית מזה. אני זוכרת שזה בסדר. אני מאוד מעודדת מזה שכבר פעם שנייה דבר בלי עת אדום. אני ברורה ששמת לב, כשנוצאתי את העת האדום אותו לשולחן, אמרתי, מעניין אם את הדור אוקיי, okay, <laughs> אז בשביל שלנעמה okay, יהיה מה לכתוב, יהיה לך מה לכתוב, אז זה משהו שאך לא ממש מתעסק איתו, אז אני רק מזכיר אותו פה, okay. בהזדמנות אחרת, יש בו של התראבדה, משהו שנקרא עשר הפרמיטות, זה בעצם עשר התכונות הטובות, זה כאילו מין סיכום קטן של זה, אז אני אתן אה, אה, את העשר פרמיטות, אני טיפה אדבר על זה, אם תרצו לשאול משהו. אז הדבר הראשון זה מה שנקרא דנה. דנה זה נדיבות ונתינה מעצמך בלי רצון לקבל תמורה. זה חשוב. זה גם, דרך אגב, זה גם, תכף תראה, זה גם בעצם ההגדרה של אהבה. דבר ראשון זה סילה. סילה זה מילה כללית כאילו ל... סילה זה סיימת נתבדת. כן, איי. זה איי בסוף, איי באנגלית, אז אני לא יודע. סילה, אם אתם זוכרים, זה החלק האמצעי של שמונת הנתיבים, גם כן, זה הדיבור נכון, פעולה נכונה ופרנסה נכונה, זה כולו נקרא סילה. וזה בעצם... טוב לב, יושר, צדק, כל הדברים האלה, זאת אומרת, להיות בסדר, ולהיות בסדר גם עם הסביבה, זאת אומרת, זה גם חשוב, זה לא רק... הדבר השלישי, זה נקרא נקמה, נקמה, זה ויתור, זאת אומרת, בואו, תעזוב, כאילו, אל תתעקש, אל תתווכח, אל תעמוד על שלך, תהיה... מה? מה? לזרוק. לזרוק. לזרום. כן, כן, כן. פניה זה תובנה, זה wisdom, זה החוכמה הגדולה ויריה זה אנרגיה, חריצות, חיוניות, מאמץ, השקעה הדברים הנכונים כמובן, כן, חריצות, חריצות, מאמץ, כן. השתגלות. זה אחד הדברים, כאילו, בחלק של החוכמה, זה החלק הראשון והשלישייה של החוכמה. Okay. קנטי או שנטי, זה כמו שזה נשמע, זה סבלנות, זה סובלנות, זה קבלה. <laughs> כן. שנטי, שנטי, זה קליפ. שבע. סכה. זה כנות. או יושר לב. אדהיתנה. מכירה את כל המדיו האלה? לא. זה מזכיר קצת את הקודמים, אבל זה קצת אחרת, זה הנושא של נחישות או החלטיות. כשאתה נמצא באיזשהו פרויקט שאתה יודע שהוא בסדר. זה כמובן צריך להיות מוזן על ידי חוכמה קודם, זאת אומרת, זה להיות סתם עקשן. מטא, uh, שזה אהבה, uh, או ידידותיות או קבלה בלתי מותנית וזוביל מטה זה השם שלו זו מילה שמאוד אה, משתמשים בה גם היום כאילו ואופקה שזה השתוות הנפש וזה קצת קיצור, כי יש עוד, יש גם קומפשן וג'וי, אבל זה בעשר, בעשר. שתלווה נפש זה לא תכונה, זה מצג. כל האלה זה מצבים. רגע, השתנות על מישהו, מה זה לא מתכוון? זה שלווה או, יופי, עכשיו, מה? התוצאה של זה, זה שלווה, זה כן שלווה, אבל זה לא שלווה של אדישות. זה שלווה שנובעת מזה שאת נמצאת בתוך העסק, אבל את לא שייכת לו. שאפשר לראות את הדברים כאילו מבחוץ. כן, אבל לא מבחוץ כאדישות, כצופה, אלא את בפנים, את עושה, אבל זה לא משפיע עלייך. זה שיעור שלם, כאילו, רק האופקה, זה בעצם הדבר הכי חשוב בסופו של דבר, כאילו, זה ה... רוצה להיות בעין הסערה ולא... כן, כן, כן. להיות אנסים ולהיות אכפת לך, אם אתה קרא לזה... To be in the world, but not of the world. אז זה לא פשוט להסביר את זה, אבל אנחנו לא למדנו את ארבעת הברהם אביהרות, נכון? פה. אז זה חלק מהם. למה חופשנו לא בטוח העניין? כי זה קיצור. זה העשר פרמיטות. ויש ה-4 אימז'ראבלס, ה-4 אימז'ראבלס זה מטה, כאילו זה מטה, קומפשן, ג'וי ואופקה, אז זה כאילו הרחבה, זה מבחינה זאת זה קצת מקוצר, כאילו, כי מדברים גם על דברים אחרים, יש להם 8 ויש להם 10 ויש להם 4, כן עמית רצית להגיד משהו? תודי לך אמית שתמיד צריך בקבוצה. ברצינות אני מדברת. לא, כשאין, מישהו כמו אמית, זה לא, זה מועיל, זה מועיל, זה מכריח אותך לחשוב עוד פעם על הכל. זה כאילו מכריח אותך לחשוב, רגע, אני אמרת שזה נכון, וזה בסדר. זה בדיוק בתכלית של הבריאות, זה לא לקבל וגם, שום דבר. גם, וגם זה מוריד אותנו לקרקע, כאילו, mm -hmm. אני יכול להתחיל שמה לרחב בזה, ואת אומרת, שמע, mm -hmm. אבל זה לא מסתדר mm -hmm. עם מה שאנחנו מקריאים, זה <עקל> בסדר. <עקל> <עקל> <עקל>